Vi lyssnar på tolkning pågår. Jag heter Jessica G. Nordqvist och är präst i Helsingborgs pastorat och studentpräst på campus Helsingborg i Lunds universitet. Detta avsnitt handlar om tredje söndagen efter trettonde dagen. Temat är Jesus skapar tro. Idag sitter jag här med Erik Horner. Hej! Hej! Hur, hur mår du? Jo men jag mår bra tycker jag, trots allt. Hur är det själv? Jo, tack. Det är bra. Eh, det, det, det är konstigt. Vi ska sitta här och spela in en predikopod. Och eh, vem ska man predika för egentligen? Ja, precis. Det är oklart. Kan du... Eh, vi är ju nya för varandra. Jag mm. hittade dig på internet. Man säger att internet eh, är roten till allt ont. Men ibland hittar man lite gott också. <laughs> och du dök upp i mitt flöde. Och jag har lyssnat på din podd. En podd som heter Ljuset lyser i mörkret. Vad bra att du kunde det namnet för det. Så att jag tänkte på, vad heter min podd egentligen? <laughs> <laughs> jag vill varmt rekommendera den. Och framförallt då avsnittet för juldagen. Som fastnade hos det mig. Det roligt. Men var jobbar du någonstans? Jag... Eh... Jag är prästvigdes i juni 2020, så jag är pastorsadjunkt och jag är pastorsadjunkt i Norra Bildningspastorat i stift. Det är landsbygd, tillhör Sövde kommun, så om man har koll på sjövde så är det nära där. Så där är jag. 14 kyrkor har vi i pastoratet, så det är några stycken. Oj, hur många har du hunnit att predika i? Oj, ehm... Um... Det är två av dem som jag inte har haft någon, någonting i. Men 12 av 14 har jag haft någon typ av gudstjänst eller kyrklig handling i. Så det är... Bra jobbat! Ja. Jag kör fortfarande mycket på GPS för att hitta rätt, kan jag säga. Fattar, fattar. Jag vill till att börja med då be dig att läsa evangelietexten. Som är Matteus. Ja. Precis, Matteus 8 verserna 5 till och med 13. När Jesus gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit så stark tro. Jag säger att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus: Gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Vad i denna texten? Känner du eh, att det bränner till för dig? Ja. Eh, det alltså det som, det som eh, framförallt bränner till rent eh, när jag sitter och funderar på när jag ska predika över den här texten. Eller i, i det perspektivet så är det ju det där med att det verkar så himla enkelt. Eh, Officeren kommer och säger till Jesus att min tjänare, eller nu kommer jag inte ihåg jag sitter och översatt den här texten så mycket så att jag kommer inte ihåg vad det står i Bibeln för tusen säg bara ett ord så blir pojken frisk mm. och så gör Jesus det och så verkar det som, ja, man säger till Jesus eh, att jag eller någon annan är sjuk och så botar Jesus det good och sen så eh, är inte alls min egen erfarenhet eller min erfarenhet av när jag hör Liksom människor runt omkring mig och så. En alls den erfarenheten att det är så himla enkelt. Det är ju inte. Det funkar ju inte alltid så. Ibland så sker det ju verkligen på det här sättet och mirakulöst. Och det är klart att vi. Att jag tror att Gud verkar genom läkekonsten och genom läkare. Men det där ska väl liksom alltid, de här helande berättelserna, när det. Det verkar lite enkelt sådär att Vi ber och får Och sen så stöts det Med verkligheten som inte alls Alltid funkar så Just det, just det Men Du sa någonting innan Du sitter och du översatt Sit vad, vad menar du med det? Berätta vad... Ja för där kommer det, där kommer några andra Skav också som är med Det kan man inte ta upp i en predikan kanske Men jag, jag sitter och gör en En, en en feministisk översättning av Matteus 1-14. så Bland annat den här texten då. Är det och... sant? En queerfeministisk tolkning? Okej. Okay. Ja, en, ja, en, översätt, en översättning eh, så den är könsnedtonande och sådär. Så det som skaver bland annat i den här texten i Bibel, Bibel 2000s översättning är hur otroligt många eh, han och herre de lyckas trycka in i den. <laughs> Just det. Des... Eh... Just det det är en officer och det är pojken som ska bli frisk. Officeren tilltalar Jesus med herre. Ja gå så går han. Mm. När han, han säger och beskriver sina sina kärnare som han har befäl över så säger han gå så går han. Kom så kommer han. Gör det så gör han det. Och sen är det honom och sen är det. alltså. det är inget konstigt det är så här vi vi använder det, den typen av språk vi ofta använder. Och, men, men när man börjar tänka på det och få syn på det så är det rätt många maskulina pronomen plus lite titlar och lite pojken och sådär. Det stämmer. Det ett väldigt könat eller könande språk. Hur, hur ser då en översättning ut som du har arbetat med då att göra? Hur kan du ge ett exempel på hur, hur, hur du har gjort? Eh, ja, det kan jag göra. Mm. Ja, men jag kan bara ta de första tre verserna, eller jag kan ta de första fram till vers nio på samma text. Mm. Så kan man ju höra hur det skulle kunna låta istället. För att nu, nu när jag läste evangelietexten så fuskade jag lite och då sa jag att när Jesus gick in i kafärnum, men det står det inte i Bibel 4.000 så står det när han gick in i kafärnum. Så här låter det i, i min översättning då. När de var på väg in i kafärnum kom en befälhavare fram och bad om hjälp. Jesus, min tjänare, ligger hemma, förlamad och lider fruktansvärt mycket. Då svarade Jesus, ska jag komma och befria henne? Men officeren svarade, nej, men befälharavaren svarade, jag är inte värd att du ska komma in under mitt tak. Säg bara ditt ord så kommer min tjänare bli frisk. Jag är själv en person som står under befäl och har soldater under mig. Säger jag gå till en så går henne och kom till en annan så kommer henne. Och säger jag gör det här till min tjänare, så gör henne det. det. Så skulle det kunna översättas också. Det ändrar ju inte jättemycket av betydelsen av texten, men känslan blir en helt annan av inkludering. Ja, precis. Det är ju liksom tanken där att det, när den här befälhavaren eller officeren, det är, ju, det är ju liksom ett ord som man bara, vilket man tycker passar bäst på svenska. Men. När, när han sen ska förklara, eller ge ett exempel på att han fattar vad det är att stå under befäl eller göra som någon ber en eller sådär, då är det ju allmänna ordalag. Då handlar det ju inte om att alla hans soldater är män eller inte, utan det handlar ju bara så här, ja men om jag säger till någon av dem som lyder under mitt befäl så gör de det. Mm. Det behövs inget liksom, tjänande språk i det egentligen, tänker jag. Just det. Ehm... Um... Nu får du ju skratta lite åt mig här. Ja. Men jag har för vana att gå till Bo ja. Jag vet inte varför. Men det är precis som att jag vill ha på fötterna. För att veta vad jag kan komma att få för kritik. I mina predikningar. Då vill han mena i den här texten att. Det finns ett syfte av att ange hur många personer hur många soldater som han har eh, in under sig och, och att, att därför så finns, jag om officer att det, det ska vara en specifik liksom ställning i, i armén eller i, i sitt liksom men eh, jag vet inte det gör ju egentligen ingenting med texten att veta hur många personer som han bossar över den här eh, nu säger jag han <laughs> den här eh, den här befälhavaren Nej nej alltså jag menar det, det var ju historiskt sett så var det väl antagligen en, en man men för oss kanske det inte är jätteviktigt men, men där, där, kan, där tänker jag också att det, det kan väl vara bra så där också just att få titta på bibeltexten från många olika håll alltså det, det tror jag att vi ofta gör när vi ska förbereda predikningar sådär, ja men gå till hjärts eller till, till någon helt annan och sådant men som liksom får många olika, sen kan man ju ibland ja, men medvetet då göra, ta okej okay, den här personen vet jag att jag har svårt för, men det kan vara bra infall och så tänker jag med översättningar också att i och med att det alltid är översättningar och tolkningar i översättningarna så kan det vara gött att ha ja men jag har någon sån quattro Bibe med fyra parallella översättningar Ja, men alltså, åker från början av 1900-talet är helt värdelös att läsa. Men den är jättebra om man vill säga har lite mer stolp i text. Och då tänker jag att Bibeln för tusen har sina styrkor. Jag tänker såklart själv, för, alltså, det är helt, helt opartiskt att min kommer att ha sina styrkor. Men jag vet ju också svagheterna i den, såklart. För att en översättning har alltid svagheter. Så, så länge man, men, men jag tänker att det är många som har styrkor också. Så länge man försöker vara liksom trogen eh, meningen och syftet i texterna och sådär. Eh. Och du var inne lite grann på det innan att, eh, att bli helad. Och att, eh, vad var det du sa att det, det stämmer inte riktigt överens med eh, hur det ser ut alla gånger i våra lidanden, att vi inte blir helade på det där sättet som, som sker i exempelvis den här texten. Och då tänker jag på just det här om att, om, ja men en sådan tro har jag aldrig sett förut, eller vad, vad står det? Jesus blev förvånad och sa till dem, sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och den meningen för mig är att hoppa till lite granna, för då börjar jag fundera på, har... Har jag en stark tro? Mm. Mm. Är jag en trossvag person? <laughs> Jämförelsevis med den här befälhavaren. Skulle du säga att du har en stark tro? Inte om man ska mäta det i förhållande till hur många som blir helade när jag ber om det. <laughs> Tyvärr. Det är det jag att krocka i med verkligheten. Eh. Mm. Och det är det jag också tycker både är ett skav med texten och en ganska... Jag skrev upp ett par punkter sådär i, i igår när jag satt och förberedde lite inför det här och inför predikan. Ja, men, vilka skav finns det och vilka oskav finns det? <laughs> eh, I ja, men liksom vad, vad är det som är lite gött med den här texten? Jag kan ändå tycka att det är lite gött att officeren kommer och eh, på ett sätt när jag lever mig in i den så tänker jag att han är ju antagligen ganska desperat, för han går ju till liksom någon som inte är av hans folk och antal, alltså vi får anta att han inte själv är jude. Då skulle han nog inte vara för Så det är liksom fel religion och hela balletten så desperat. Och samtidigt ganska så här. Ja men rent krast. Ja men nu, nu fixar du det här. Liksom. Mm. Och jag, jag tror att det här kommer funka. Det blir ganska. Mm. Eh, Liksom, ja men okarismatiskt på sitt sätt, eller liksom, det blir inte de här stora, eller så här. Det är ganska befriat från storslagna gester eller riter, kanske så. Eh, och det kan jag tycka är ganska gött, att det, det är som det är. Han kommer och så testar han, han går till Jesus och, och ber om det han vill. Och så hoppas han att det ska funka. Ehm. Det var inte alls svarat på din fråga om, en, om min tro. <laughs> men, men, men jag kan väl känna igen mig lite i det där. Att det var så här, ja, men det kanske inte alltid är beroende av de stora gesterna. Eller eh, hur det förväntas vara. Eller det här liksom det, de stora känslouttrycken. Utan att det är som det är. Eh, mm. jag, jag skulle säga att jag på ett sätt har en väldigt stark tro. Mm. Eh, annars hade jag aldrig vågat bli präst Och mm. samtidigt så har jag ju Jätteklen tro Och liksom tvivlar Och tycker ju såklart att alla andra Tror mycket bättre än vad jag gör Alltså mm. så det är ju dubbelt liksom mm. Mm. Jo precis, det är två saker Tänker jag när, när, nu när du sa Det ena är liksom att Det är ju ren desperation så den här personen mm. kommer till Jesus Och att Någonstans i desperationen är det då tron kan få lov att bli stark. För det är det enda man har. Mm. Det är det enda man har att ta till. Mm. Det andra, du sa det här annars hade jag inte vågat bli präst. Och det kan jag hålla med om. Att det behövs, det behövs en tro för att våga och för att bli såklart. Men jag har också reflekterat över att det är lätt att vara präst än att bara vara eh, kristen. För att om, om jag går eh, på en fest med en kompis som inte är präst så, och som är kristen så mm. kommer andra att ifrågasätta min kompis tro. Eh, Jaha, så du tror. Var, varför gör du det? Och på vilket sätt? Eller framförallt varför? Mm. Men alltså, man kommer inte att ifrågasätta mig Eller man gör man ifrågasätter inte präster på samma sätt De behöver inte stå upp för sin tro eh, I lika hög utsträckning som en, en vanlig människa Har du tänkt på det också? Nej, men jag har ju varit präst så himla kort tid än så länge Och man får inte gå på fester nu överhuvudtaget Så att, <laughs> <Just> det, jag, <laughs> jag har inte så hunnit möta av det <laughs> Alltså, det här var ju ett vittnesmål från 1900 talet när vi fick lov att gå på eh, fästa. Jaja, så, såklart. Nej, men jag har inte, jag har inte riktigt mött den... Nej, eh, jag har inte riktigt sett den, den skillnaden men det är ju spännande. Att det, så skulle det kunna vara, absolut. Mm. Att det blir en, en tydlighet för alla att det är inte ens är lönt att ifrågasätta en präst för att man fattar att ja, det är uppenbarligen en person som, som tror liksom... Ja. Jag tittade på en salm som är rekommenderad för denna söndag och det är 219 som heter Jag skulle vilja våga tro. Ja. Den tycker jag är grann. Mm. Den är också lite, alltså den är också, men lite så, det är något såligt. Dels melodin såklart mm. men texten är också så, lite, lite som man är som mest. Lite ängslig. Så. Och mm. då är det fjärde versen som slutar så här Så väntar jag och längtar jag att jag ska få den tro som jag inte själv kan nå. Mm. Och först har jag tänkt liksom att det här är, det här är en, en person som lever i tvivel, men som, som kan sjunga det. Men det betyder ju också att man ber Jesus om att få tro. Eller hur? Ja, precis. Mm. mm. Ja, ja, vi, vi kommer att ta den, den gudstjänsten jag leder på, på söndag kommer vi nog sjunga den. Jag tycker jättemycket mm. om den salmen mm. och den passar ju väldigt bra. Även om inte, det nämns ju inte här, nu är jag dåligt på att så här, komma på exakt var bibelord, var de står någonstans. Men eh, när du suttit upp den så tänkte jag direkt på, jag, alltså, jag tror, hjälp min otro. Eh, mm. Att fundera på vad det är ifrån egentligen. Men just den salmen är liksom... Jag tycker att den salmen i sitt tvivel är ett så starkt vittnesbörd om att tro. Att man vågar erkänna att, att jag skulle vilja tro mer. Eller jag skulle vilja tro överhuvudtaget. Men bara, bara den insikten i, liksom eller självinsikten, tycker jag är, är, är stark. Jo, i Markus 9:24 så... Det är också en av helande texterna när en, ett barns förälder kommer och ber Jesus att, eh, att hela. Och så svarar Jesus, nu fick jag upp 1917s översättning, men det, det tar vi. Eh, då sa Jesus till honom, om jag förmår säger du. Allt förmår den som tror. Strax ropade gossens fader och sa, jag tror, hjälp min otro. Och jag tycker det är också en sån skön, som att det är inget ingen motsats mellan tro och otro eller tro och tvivel, utan det hör till, liksom, och jag tror, därför ber jag Jesus att hjälpa min otro, stärka den, jag skulle vilja tro ibland orkar jag inte ibland vågar jag inte så hjälp mig att tro det är jätteintressant, alltså just det här, att tro och tvivel hör ihop, absolut det har, det har jag lärt mig, men att tro mm. och otro också hänger ihop det är mm. hmm ja eller det, det, är ett, det är ju på ett sätt motsatser men, men det ena utesluter inte det andra. Alltså jag, jag tänker jag då att eh, jag tror och därför vill jag bli av med min med min icke-tro eller min otro. Inte, inte som att vara otrogen men i o... Oh, eh, mm. Tänker jag att spontant på den. Och att det kan vara ganska skön. Det här med att tro. Det, måste det ju. Det, det är ju nådig nådegåva. Ja. Eller hur? Alltså att man tänker sig att det är en gåva vi får. Och på ett sätt så kan vi ju inte prestera i tro. Nej. Men ibland så måste vi väl göra någonting för att underhålla vår tro. Alltså för att liksom träna den eller få den att fortsätta vara stark. Är inte tron också en. Någonting som man måste ta hand om Jo, absolut Och, och det är kanske är det som också Tilltalar mig med den här berättelsen eh, Och den här officeren Som visar på att det där med liksom Fötternas bekännelse Att vi har så väldigt lätt Att sätta tron upp i eh, Vi, då menar jag i allmänhet Men också framförallt jag själv Har så väldigt lätt att sätta tron upp i Uppe i skallen liksom Men att det är klart att att det väldigt mycket handlar om hur vad vi gör och vad vi väljer och att, och att träna det ja, det vi gör mycket det blev vi ofta bättre på även om det inte handlar om prestation så eh, bättre är väl ett, är ett dåligt ord när det kommer till tro tänker jag men att vi kan få en fördjupad syn på det eller vi kan få en fördjupad relation eller vi kan eh, få fler liksom, infallsvinklar kring det men... Men ja, vad mm. tänker du? Tänker du att vi behöver träna tron? Ja. Oh. Jag är nog i det läget. Och hur? Ja, hur? Ja, men jag, jag tror att det blir väldigt tydligt när jag inte kan gå i gudstjänst. Och ja. att jag inte är så duktig på att kolla på de här livestreamade gudstjänsterna. Och jag, tyck, jag är inte jätteduktig att titta på tv heller. Eh, Däremot i radiogudstjänst mm. tycker jag om. För att det, ligger som en, det ligger en liten vana i det Men Jag tror nog att gudstjänsten är Lite grann som träningspass Där från tron man säga så ja. Nej men jag, jag hänger ju en del på universitetet Där jag jobbar Och de samtal jag har med studenter Handlar väldigt mycket om prestation ja. Prestationsångest Och det är så lätt Att klanka ner på den som någonting dåligt. Vilket det ofta, ofta, ofta kan vara. Men att... Den är ju också förknippad med någonting som har med vårt liksom... Vår struktur att göra. Det Det handlar om... Det är det enda vi kan göra, det är att göra, så att säga. Mm. Uh, ja. Men, men kan man tänka så här då att ett sätt att eh, ett sätt att se på det som är ett görande men ändå inte ett presterande som är att försöka att nå ett resultat jag tänker att eh, att gå på gud alltså att gå i gudstjänst det sätter ju också lite grann fingret på många delar av det, dels det där med fötternas bekännelse eh, att min skalle och min, mitt tro, mitt tvivel behöver inte alltid vara på plats <laughs> men jag kan ändå mm. ta fötterna dit jag kan liksom ta kroppen dit och då Yeah. Är det är i sig en sorts trosbekännelse och en övning för mig att jag har bestämt mig för det här. Och sen tänker jag också att precis som att vi gärna sätter tron upp i skallen så sätter vi också det på ett individplan. Yeah. Och där tror jag att vi kanske skulle må bra av att lite oftare sätta det i det kollektiva. Att vi tror tillsammans, mm. vi som församling och vi som kyrka, bär liksom varandra det betyder ju att ja, men, eh, om vi är en församling på låt säga tio personer, nu är det ett jättelågt tal, men vi tar det som Då kan jag ju nio dagar av tio, så kan jag ju vara jättedålig på att tro och inte åka tro alls, men de, då bär de andra mig. Och sen en tionde dagen så kan jag åka yeah. tro <laughs> lite yeah, mer. Precis. Jag också. Yeah. Eh, så tänker jag lite att eh, yeah. man kan få ihop det. För det, det, det korrelerar, alltså det, det stämmer om jag tänker kring kris. Mm. De. Vid de tillfällen som jag varit i kris, eller vid det tillfälle jag varit i djup djupsoj, då, då kan jag ju inte prestera alls. Men ändå har jag ju då blivit buren av det som jag tänker i Gud kärlek, mm. men också av andra människors tro. Mm. Jag märker hur svårt det är att prata om. Att man liksom. Det, det blir liksom ingenting riktigt något riktigt sagt, men jag tycker om att tänka kring det. Ja, det är väl viktiga saker att tänka kring för det blir väl också allär, nu beror på vilket, nu känner inte vi varandra eh, eh, och jag känner ju inte lyssnarna, eller det kan ju köra någon så att, alltså, det, det kan ju vara bra att man inte känner varandra, men jag tänker i vissa sammanhang som jag har befunnit mig i så kan man också känna av en viss <clears throat> eh, förstå mig rätt men en viss så här fromhetstävling att det mer är det liksom ja. de yttre tecknena eller... Eh, eh, Ja, men och ritorna som i, i olika sammanhang, olika liksom, typer av tecken och, och sådär. Men. Så då får jag ju liksom lite utslag när det handlar om tro och prestation. Där, därför älskar Just jag ju liksom det, det luttriska med eh, nåden först. Verkligen. Mm. Alltid nåden först. Sen sen kan det där med handlingar komma in i bilden som, är, som ett gen på det. Men alltid först nåden. Och träning, att träna sig i tro kan också vara sådär för mig då, när man pratar om det kan också vara, ligga där på gränsen mellan, så att jag nästan kan få ett utslag mm. <laughs> av det men, men jag tror att det är viktigt att koppla det till praktiker men för mig kanske det mer blir i formerna av eller att hur man uttrycker det mer handlar om att jag och många med mig mår bra av rutiner och mm. invanda former och Sen är det vissa som absolut inte vill ha det Men jag är en vanlig människa Så därför lider jag ju också mycket av nu När man inte kan Liksom gå fysiskt till, till Kyrkobyggnaden på söndagar mm. Eller um, Det är inte liksom uh, Veckomöte onsdag morgon På samma sätt Eller det, mm. Alltså vil, vilka former man nu har Och vad man nu har liksom, både ja, På alla sätt men att, men att ja, jag tror absolut att vi behöver Underhålla vår Tro, liksom genom rutiner och praktiker också mm. Jag ser nu att vi har eh, vi har hållit på eh, vår, vår tid ja. <laughs> eh, så att eh, det här var trevligt att få prata mm. med dig jag hoppas att vi kan korsa våra vägar en annan gång Ja, absolut, det var jättekul ja. att få vara med Ja eh,